Аудіокниги Українською від студії Калідор. Дякую кожному із вас, друзі, за підтримку цього та інших україномовних каналів. Дякую за ваші підписки, вподобайки, за ваші поширення та коментарі. Української має бути більше. Айзек Азімов Гарантоване Задоволення Тоні був високий красень з обличчям римського Патриція, вираз якого залишався холодним та незмінним. Клер Белмон спостерігала за ним крізь прочинені двері зі змішаним почуттям страху та відчаю. «Ну не можу, Лорь, не можу і все. Ну як можна терпіти таке?» «У себе вдома!» Вона гарячково спробувала знайти більш переконливі слова, але на сам тільки повторила. «Не можу, не можу, і все!» Лоуренс Белмон зміряв дружину суворим поглядом. У його очах зблиснула іскорка нетерпіння, яку Клер так не любила, бо читала у ній обурення своєю власною недолугістю та невігладством. Але, Клер, ми вже дали згоду, сказав він. Нам не можна відступати. Саме через це компанія посилає мене до Вашингтона. Цілком ймовірно, що за цим буде підвищення. Тоні цілком безпечний, ти дуже добре це знаєш. Ну для чого тоді заперечувати? Він поклав руку дружині Наталію і легенько підштовхнув її вперед. Клер вся тремтячи, увійшла до вітальні. Тоні незворушно подивився на неї, немов оцінюючи, що за особа ця жінка, у якої йому доведеться жити три тижні. У вітальній, окрім тоні, перебувала доктор Сьюзен Келвін. У її позі відчувалася скутість, губи були щільно стиснуті. Від неї віяло. Холодом, як від людини, котра настільки довго працювала з машинами, що до крові, яка текла у її жилах, домішалася певна частка металу. «Привіт!» – напівголоса сказала Клер. Лоуренс вирішив врятувати становище і весело та жваво заявив. «Клер, познайомся із Тоні. Це чудовий хлопець. Тоні?» «Це моя дружина Клер». Завершуючи фразу, Лоуренс дружньо поклав руку Тоні на плече. Той не відреагував на цей жест. Обличчя в нього, як і раніше, було незворушним. «Дуже приємно, місіс Белмон», – сказав Тоні. Почувши звуки його голосу, Клер знову здригнулася. Голос був грудний і м'який, Шовковистий, як і волосся та шкіра обличчя Тоні. Вона не втрималася і мимоволі вигукнула. «Боже мій, та ви ж розмовляєте!» «Це вас здивує? Хіба ви думали, що я не можу?» Клер розгублено всміхнулася. У неї в голові був повнісінький розгардіяш. Вона спробувала привести до ладу свої думки. Їй потрібно було розмовляти із доктором Келвин. «Місіс Белмон, сподіваюся, ви розумієте величезне значення цього проєкту. Ваш чоловік сказав мені, що деякі речі він вам пояснив. Своєю чергою, я, як головний робопсихолог фірми US Robots, хотіла б дещо додати. «Тоні Робот» у специфікації компанії – він значиться як ТН-3, проте відгукується на ім'я Тоні. Не думайте, що Тоні якесь механізоване чудовисько або проста обчислювальна машина, така як ті, що вироблялися нами 50 років тому чи під час Другої світової війни. Він забезпечений штучним мозком, який складний майже такою ж мірою, як і людський. Це щось на кшталт, гігантської телефонної установки, яка вміщається у його черепній коробці. За допомогою цієї установки можна встановити мільярди своєрідних телефонних зв'язків. Кожна модель забезпечена своїм спеціально для неї створеним мозком. Кожен мозок запрограмовано таким чином, що він володіє мовою – Тією мірою, якою йому це необхідно для початку, і має достатні пізнання у потрібній йому галузі, аби виконувати належні йому обов'язки. Донедавна наша фірма обмежувалася випуском моделей для промисловості, для тих галузей, де використання людської праці є нераціональним, скажімо, шахти чи підводні роботи, але зараз. «Ми збираємося розпочати виробництво роботів для використання у домашньому господарстві, і нам потрібно домогтися того, аби люди звикли до роботів, не боялися їх». «Тепер ви розумієте, що вам нічого боятися». «Справді, Клер, боятися нічого», – втрутився Лоуренс. «Чесне слово, він не може заподіяти тобі шкоди». Інакше б я не погодився лишити тебе із ним. Клер крадькома зиркнула на Тоні і, понизивши голос, запитала. А якщо я... я його якимось чином розсерджу, спровокую? Говорити пошибки ні до чого, спокійно відповіла доктор Келвін. Він не може на вас розсердитися, Люба. Усі його мозкові зв'язки попередньо запрограмовані. Найважливішим із них є зв'язок, який ми називаємо першим законом науки про роботів. І він говорить, робот не може заподіяти шкоду людині або своєю бездіяльністю допустити, аби людині було заподіяно шкоду. Усі наші роботи конструюються за цим принципом. А що він уміє робити? тихо здаючись, запитала Клер. Будь-яку домашню роботу, односкладно відповіла доктор Келвин. Вона підвелася і попрощалась. Лоуренс вийшов, аби її провести у передпокій. Клер мигцем зиркнула на своє відображення у дзеркалі, що висіло над каміном і швидко відвела погляд. Це маленьке. Миша-чоличко і потворна зачіска були їй надзвичайно огидні. Наступної миті вона помітила, що Тоні дивиться на неї і вже майже готова була йому посміхнутися, як раптом пригадала, що він – всього лишень машина. Дорогою до аеропорту Лоуренс Белмонт зустрів на вулиці Гледіс Клаферн. Вона належала до того типу жінок, які створені ніби для того, аби на них задивлялися. Бездоганне творіння природи і моди. Одягнена, незмінно бездоганно і зі смаком, вона випромінювала таке сяйво, що при погляді на неї ти моволі починав мружитися. Посмішка, якою вона засліплювала зустрічних, ніжний запах її парфумів – що вона лишала після себе, притягували та вабили. Лоуренс відчув, що він мимоволі прискорює кроки. Він чемно підняв капелюх і пройшов повз. Побачивши Гледіс, його охопило знайоме вже роздратування щодо власної дружини. Як було б чудово, якби вона змогла ввести його у те коло, в якому... Бувала Гладіс Клаферн. Утім, що толку про це мріяти? Ох же ця Клер. Щоразу, коли їй доводилося зустрічатися із Гладіс, вона німіла, втрачала дар мови. Ні, він не мав жодних ілюзій. Досвід із Тоні був його єдиним шансом. Але все знову залежало від Клер. Наскільки все було б надійніше, Якби господиною становище була така жінка, як Гладіс Клаферн. Наступного ранку Клер прокинулася від легенького стукоту у двері спальні. У першу мить вона здригнулася, тоді заціпеніла. У весь перший день вона уникала Тоні, при зустрічах тільки всміхалася і не кажучи ані слова проходила повз. «Це ви, Тоні?» обережно запитала вона. «Так, міс Белмон, можна увійти?» Певно, вона відповіла ствердно, бо за секунду Тоні опинився у кімнаті. Він підійшов абсолютно безшумно. Клер помітила тацю, яку він ніс у руках. Ніздрі її затріпотіли від апетитного запаху. Сніданок? запитала вона. «Прошу». Клер не наважилася відмовитися. Вона сіла в ліжку і прийняла тацю. Декілька яєць, грінки з маслом і чашка кави. «Я боявся влити у каву вершки, і цукор вкидати не став. Вам доведеться зробити це самій», – сказав Тонні. «Сподіваюся». «Щасом я зможу вивчити ваш смак щодо кави та й стосовно інших речей також». Вона чекала, поки він піде. Тоні, гнучкий, як металева рулетка, запитав. «Ви віддаєте перевагу сніданку на самоті?» «Так, якщо ви не заперечуєте». «Вам допомогти одягнутися?» «Ні, ні!» Клер натягнула на себе простирадло так рвучко, що мало не вилила каву. Сиділа, стиснувшись у грудку, а коли він нарешті вийшов, без сил відкинулася назад на подушки. Одягнувшись, вона попрямувала на кухню. «Зрештою», – думала вона, – «це ж мій дім». Хоча Клер і не відрізнялася дріб'язковістю, вона любила, аби на кухні панувала чистота і був порядок. Він мав дочекатися її перш ніж. Але увійшовши у кухню, Клер побачила, що там все виблизкує, ніби щойно привезене з магазину. Вона зупинилася і обвела приміщення здивованими очима. Повернулася на підборах і мало не зіткнулася із Тоні. Від несподіванки вона скрикнула. «Вам допомогти?» – запитав він. «Тоні! Тоні!» – сказала вона, намагаючись придушити гнів, викликаний переляком. «Ви не повинні пересуватися настільки безшумно!» – я злякалася. «Ви тут готували сніданок?» «Тут, місіс Белмон?» «Непомітно. Я потім прибрав. Хіба це неправильно?» Клер стояла. Широко розплющивши очі і не знала, що відповісти. Вона відчинила дверця та шафи, кинула погляд на сяючий чистотою посуд і промовила. «Дуже добре. Цілком задовільно. Якби у цю хвилину Тоні засяяв, якби посміхнувся, якби здригнувся, бодай краєчок його губ, він перестав би бути їй чужим». Але він був спокійний, як англійський лорд. Тільки промовив. «Дякую вам, місіс Белмон. Чи не бажаєте пройти у вітальню?» Вигляд вітальні вразив її не менше. «Ви що, полірували меблі?» «Чи задоволені ви якістю роботи, місіс Белмон?» «Але коли ви встигли? Ви ж учора нічого не робили». «Вночі, звісно. І ви всю ніч палили світло? О, ні. Я цього не потребую. В мене вмонтовано ультрафіолетове джерело світла. А сон, він мені природньо ні до чого». Так, він дійсно заслуговував на захоплення, і Клер це добре розуміла. Потрібно було дати йому зрозуміти, що вона задоволена, але їй і з якоїсь причини не хотілося цього робити. Вона із кислою міною промовила. Через таких, як ви, домашні хатні працівниці позбавляться своїх місць. Звільнившись від такої непродуктивної праці, вони зможуть зайнятися набагато кориснішою справою. Зрештою, місіс Белмон, машини на кшталт мене. Можна просто виготовляти, але що може зрівнятися із творчим мисленням, яке закладене у такому багатосторонньо розвиненому мозку, як у вас? І хоча вираз його обличчя лишався незворушним, у його голосі почулися нотки теплоти і захоплення, які примусили Клер почервоніти». Вона зніяковіло промовила. «Такий мозок, як у мене, охоче дарую його вам». «Напевно, ви не дуже щасливі, якщо так кажете», – зауважив він і підійшов ближче. «Чи можу я чимось вам допомогти?» Раптом їй стало смішно. Становище дійсно було смішним. Машина, котра чистить килими, миє посуд, полірує меблі і робить ще бозна скільки справ, машина, котра нещодавно зійшла з конвеєра заводу, пропонує їй свої послуги як психолога. Якщо ви хочете знати, містер Балмон дотримується іншої думки. Він вважає, що у мене взагалі немає мозку. Несподівано для себе вигукнула вона. І цілком, ймовірно, він має рацію. Клер не могла собі дозволити розплакатися перед цим. Таке відчувається останнім часом, додала вона. Поки ми були студентами, усе йшло чудово. Але тепер, тепер я не гідна бути дружиною великої людини. А він ось-ось отримає і ще вищу посаду. І йому потрібно, аби я була чудовою господинею і світською дамою, настільки світською, аби він міг з'явитися зі мною у товаристві, у товаристві тієї самої Гледіс Клаферн». Кінчик носа у почервонів, в очах защипало, і вона відвернулася. Але Тоні дивився не на неї. Його погляд блукав кімнатою. «Я можу допомогти вам привезти квартиру до ладу. Але вона... вона жахлива!» – роздратовано вигукнула Клер. «Необхідна маса перетворень, які я не можу зробити. Ця квартира зручна, але я не можу перепланувати і обставити її так, аби вона виглядала, як у журналах. «Ви хочете, аби вона була такою?» «А що толку? Одного мого бажання мало!» Тоні глянув їй просто у вічі. «Я можу вам допомогти!» «Ви розбираєтеся у питаннях внутрішньої архітектури?» а «Хіба це обов'язково?» «Звичайно! В такому разі...» Я гарантую, у мене є потрібний потенціал, і я можу набути знань, які будуть потрібні. Ви могли б забезпечити мене книгами із цих питань. Притримуючи однією рукою капелюх, який вітер раз по раз намагався зірвати з голови, Клер тягла з міської бібліотеки два важких томи. Тоні одразу ж відкрив один із них і почав перегортати. Вона вперше спостерігала, як його пальці справляються із такою делікатною роботою. «Ви не вмієте читати?» запитала Клер із прихованим почуттям переваги. «Я саме читанням і зайнятий, місіс Балмон. Але ви так...» Вона зробила якийсь невизначений жест рукою. Ви маєте на увазі, що я надто швидко перегортаю сторінки? Я їх засвоюю. У мене фотографічний спосіб читання. Я сканую текст. Увечері, коли Клер пішла спати, Тоні вже дійшов до середини тому, незважаючи на те, що читав він при доволі слабкому освітленні, принаймні, як для очей Клер. Продовж кількох днів вона тільки те й робила, що ходила до бібліотеки і приносила звідти все нові й нові книги. Тоні повідомляв, яка література йому необхідна. Потрібні були книги із питань поєднання кольорів, косметики, столярної справи, моди, мистецтва та історії одягу. До кінця тижня він вмовив Клер підстригти волосся і вигадав їй нову зачіску, ще змінив лінію брів і порадив користуватися помадою та пудрою іншого відтінку. Десь півгодини вона терпляче сиділа перед ним, нервово здригаючись при кожному обережному дотику його людських пальців. А коли справу було завершено, поглянула на себе у дзеркало. «Можна іще дещо зробити?» — сказав Тоні. — Особливо й щодо одягу. Як ви вважаєте, для початку непогано? Клер відповіла не відразу. Її просто приголомшила незнайома жінка, яка дивилася на неї з дзеркала. Коли ж здивування, що охопило її після побаченого у дзеркалі минуло, вона не зводячи очей зі свого вродливого неймовірного відображення у дзеркалі, глухим та уривчастим голосом промовила. «Так, Тоні, для початку дуже навіть непогано». Лоуренсу вона не написала про це ані слова. Нехай здивується, коли приїде. Клер не тільки тішила думка, як він буде вражений, Нею підсвідомо керувало почуття помсти. Одного чудового ранку Тоні промовив. «Ну що ж, час зайнятися покупками, тільки мені не можна виходити із дому. Думаю, якщо я складу список речей, які потрібно придбати, ви із цим чудово впораєтеся. Треба купити штори, тканину для оббивки, шпалери, килим, фарбу». Дещо з одягу і різні інші дрібниці. Але це не так просто. У голосі Клер почувся сумнів. «Я впевнений, що ви чудово із цим впораєтеся. Варто вам тільки пройтися магазинами. Коли немає проблеми із грошима, звичайно. В тому-то і річ, Тоні, З грошима – проблема. Хоч це і не увічливо». Але дозвольте з вами не погодитись. Вам тільки потрібно спершу зайти у контору фірми US Robots. Я напишу записку. Знайдіть доктора Келвін і поясніть їй, що це входить у експеримент. Цього разу доктор Келвін не здалася такою холодною, як під час попередньої зустрічі. Та й саму Клер з цим... Новим обличчям і в новому капелюсі, здавалося, підмінили. Доктор Келвін уважно її вислухала, поставила декілька запитань, кивнула на знак згоди, і за хвилину Клер опинилася на вулиці із чеком на необмежену суму доларів у кишені. «Чого тільки не можуть зробити гроші!» – голоси продавчинь, Більше не звучали для Клер зарозуміло. Піднята брова шпалерника ані трохи не збентежила її. А коли смішний товстун у одному із найвишуканіших салонів готового одягу ніяк не міг збагнути, чого вона хоче, і тільки смішно віддувався та бурмотів вибачення тією найчистішою французькою мовою, якою розмовляють мешканці 75-ї авеню, Клер зателефонувала додому і, почувши голос Тоні, передала слухавку цьому мсьє. «Прошу вас», – сказала Клер впевненим голосом, хоча з того, як нервово перебирала пальці, було видно, що їй дещо не по душі це. «Порозмовляйте, будь ласка, із моїм секретарем Товстун». І з почуттям власної гідності зробив крок до телефону, взяв слухавку двома пальцями і увічливо, хоча приховано зверхньо, промовив. Так, мсьє, я вас слухаю. Більше за час цієї розмови він не вимовив жодного слова. Завершивши її і поклавши слухавку, він дещо ображеним тоном звернувся до Клер. Будьте такі люб'язні, мадам, пройдіть сюди. Я спробую задовольнити ваш вишуканий смак. Одну хвилиночку, сказала Клер і знову, підійшовши до телефону, ще раз зателефонувала додому. Ало, Тоні, я не знаю, що ви йому сказали, проте. Це подіяло ви. Ви, пошукавши відповідне слово і не знайшовши такого. Клер з опалу випалила. «Ви дуже милий!» Коли вона обернулася, перед нею стояла Гледіс Клаферн. Дещо здивована Гледіс Клаферн, яка витріщалася на неї, злегка нахиливши на бік голову. «Місіс Белмон, це ви?» Усі слова вилетіли із Клер з голови. Вона із дурним виглядом, як маріонетка, кивнула головою. Гладіс нахабно всміхнулася. «Хо, а я й не знала, що ви відвідуєте цей салон». Вона вимовила це таким тоном, ніби сам той факт, що Клер робить покупки у цьому салоні, здатен підірвати його репутацію. «Іноді», – ухильно відповіла Клер. «Що це у вас за зачіска? Вона мені, здається, особливою. Вибачте, хіба вашого чоловіка звуть не Лоуренс?» «Так, я точно не помиляюсь, його звуть саме так?» Клер, сціпивши зуби, вирішила, що потрібно будь-що пояснити. «То ні, це приятель мого чоловіка. Він дає мені поради щодо покупок». «Розумію. І, ймовірно, він дуже милий!» Після цих слів Гладіс Клаферн зверхньо пропливла далі, увібравши все світло і тепло цього Всесвіту своєю холодною посмішкою. Клер, сама не знаючи чому, звернулася по розраду до Тоні. За десять днів, які вони провели під одним дахом, від упередження до нього не лишилося жодного сліду. Вона змогла навіть поплакати у його присутності, поплакати і дати волю своєму гніву. «Я... я поводилася як остання дурепа», – сердито говорила вона, зминаючи у руках носовичок. «І... і завжди в її присутності я поводжу себе по-дурному, не знаю чому». Потрібно було дати їй гарного стусана, втоптати її в бруд. Як можна так ненавидіти істоту подібну до себе? запитав тоні із певною часткою здивування. Цей бік людської поведінки мені абсолютно не зрозумілий. О, ні, ви не зрозуміли, тоні. Вона ні в чому не винна. вигукнула клер і схлипнула. Причина, мабуть, у мені самій. У ній є все те, чого немає у мені і чого мені хотілося би досягнути. Принаймні, що стосується зовнішності. Але мені це не під силу. «Під силу, місіс Белмон», – сказав Тоні із підкресленою переконаністю. «У нашому розпорядженні є ще десять днів, а за десять днів ви не впізнаєте власний будинок. Але який стосунок це має до Гладіс Клаферн? Ви запросите її в гості, разом із приятельками. Зробимо це увечері, увечері напередодні мого від'їзду, з нагоди оновлення будинку. Вона не прийме запрошення Тоні. О, не сумнівайтеся, вона прийме. Вона прийде хоча б і тільки для того, аби не впустити нагоди «Посміятися над вами! Тільки у неї нічого не вийде!» «Ви так думаєте?» «Тоні, невже нам вдасться?» – вигукнула Клер і схопила його за руки. І раптом її обличчя спохмурніло. «Але що толку? Адже це ваша заслуга!»